Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas Pista 9 Dantes era un om simplu, fără educație. Trecutul rămăsese pentru el acoperit de acel văl întunecos pe care numai știința îl poate ridica. În singurătatea celulei și în pustiul minții sale nu era cu putință să revadă epocile trecute, să reînsuflețească popoarele stinse de mult. Să reclădească cetățile antice pe care închipuirea le mărește și le poetizează, făcându-te să le vezi aievea gigantice și luminate de focul cerului, asemenea tablourilor babiloniene ale lui Martin. Dantes nu și-avea decât trecutul său atât de mărginit, prezentul atât de mohorât și viitorul atât de îndoielnic. Să te gândești în timpul unei nopți veșnice, doar la 11 ani de lumină. Deci nu-i putea veni în ajutor niciun fel de distracție. Mintea lui ageră, căreia i-ar fi plăcut grozav să-și ia zborul de-a lungul veacurilor, era silită să rămână prizonieră ca un vultur în cușcă. Atunci, Dantes se agăța de un gând, de amintirea fericirii sale, nimicită fără să știe de ce, printr-o uluitoare lovitură a sorții. Păstră cu îndârjire gândul acesta... Îl suci și îl răsuci pe toate părțile, sfâșiindu-l cu dinții ca să spun așa, după cum în infernul lui Dante ne înduplecatul ugolin o sfâșiețeasta arhiepiscopului rugieri. Credința lui Dante să în Dumnezeu era trecătoare și nu se baza decât pe putere. De aceea o pierdu așa cum alții o pierd după vreo izbândă, numai că el nu se alese cu nimic de pe urma ei. După ascetism, îl cuprinse furia. Edmond blestema în așa fel încât îl îngrozise până și pe temnicer. Își izbea trupul de pereții celulei. Se lega furios de toate lucrurile din preajmă și mai ales de el însuși la cea mai mică supărare pe care i-o pricinuia vreun grăunte de nisip, un fir de pai sau o dâră de aer. Atunci își aducea aminte de scrisoarea denunțătorului, văzută cu ochii lui, arătată de vilfor, ținută în mână. Fiecare rând îi apărea în litere de foc pe ziduri, camein, secăl, faresul lui Baltazar. Își spunea că nu răzbunarea cerului, ci ura oamenilor îl aruncase în prăpastia unde se afla. Le dorea oamenilor acestora necunoscuți toate chinurile nescocite de închipuirea lui arzătoare și îi se părea că și chinurile cele mai groaznice erau prea blânde și mai ales că nu durau ajuns de mult pentru ei fiindcă după chinuri urmează moartea, iar în moarte se află, dacă nu odihna, cel puțin lipsa de simțire care îi se aseamănă. Tot spunându-și mereu cu gândul la dușman că liniștea înseamnă moartea și că pentru cei pe care vrei să-i pedepsești cumplit, e nevoie de altceva decât de moarte, Dante scăzu în neclintirea posomorâtă a ideii de sinucidere. Vai de cel care, alunecând pe panta nenorocirii, se oprește la gândurile acestea neguroase. E ca într-una dintre mările moarte ce se întind ca azurul valurilor limpezi, dar în ea notătorul își simte tot mai mult picioarele încleindu-se într-un nămol bituminos, care îl târăște, îl absoarbe, îl înghite. Odată prins, dacă nu-i vine cumva în sprijin ajutorul divin, Totul e pierdut și fiecare sforțare pe care o încearcă îl cufundă și mai adânc în moarte. Totuși, starea aceasta de agonie morală e mai puțin groaznică decât suferința care o precede și decât pedeapsa ce va urma poate după ea. E ca un fel de mângâiere amețitoare care ți arată prăpastia deschisă și, în fundul prăpastiei, neantul. Ajuns aici, Edmond găsi o oarecare alinare în ideea aceasta. Toate durerile, toate suferințele, cu întregul alai de spectre târât de ele, apărură că-și au zborul din colțul temniței, unde îngerul morții putea să pășească tăcut. Dantes își privi liniștit trecutul, se înspăimântă de viața viitoare și alese punctul dintre ele, care îi se părea că-l mai poate adăposti. Uneori, în călătoriile mele depărtate, când eram încă om, își spunea el atunci, și când omul acesta liber și puternic dădea altor oameni porunci care erau îndeplinite, am văzut cerul acoperindu-se, marea fremătând și mugind, furtuna iscându-se undeva într-un colț al cerului și lovind cu aripile ei zările asemenea unui vultur gigantic. În clipele acelea simțeam că nava nu era decât un sprijin nesigur, fiindcă nava mea, ușoară ca un fulg în mâna unui uriaș, tremura și se înfiora ea însăși. Curând, zgomotul înfricoșător al valurilor, priveliștea stâncilor tăioase, îmi vesteau moartea, iar moartea mă înspăimânta. Făceam toate sforțările ca să scap de ea și reuneam puterile tuturor oamenilor și toată iscusința marinarului, ca să mă lupt cu Dumnezeu. Eram fericit atunci, fiindcă a reveni la viață înseamnă a reveni la fericire, fiindcă moartea, moartea aceasta nu o mi și nu alesesem mi eu, fiindcă, în sfârșit, somnul mi se părea greu pe patul acesta de alge și de pietre, fiindcă mă mânuiam eu care mă credeam o ființă făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nevrând să slujesc după moarte, drept hrană pe scărușilor și vulturilor. Dar acum e altfel. Am pierdut tot ce mă putea face să iubesc viața. Astăzi moartea am zâmbește, așa cum o doică îi zâmbește pruncului din leagăn. Astăzi mor la dorința mea și adorm ostenit și frânt, așa cum adormeam într-una din serile de deznădejde și de furie, după ce făceam de trei mii de ori în conjurul celulei, Cam treizeci de mii de pași, adică aproape zece leghe De cum îi încolți în minte gândul acesta, Edmond deveni mai blând, mai zâmbitor Se împăcă mai bine cu patul tare și cu pâinea neagră, mâncă mai puțin, nu dormi deloc Și găsi că e mai ușor de îndurat viața acum când era sigur că o putea părăsi oricând voia, ca pe o haină învechită Găsise la îndemână două mijloace de a-și curma zilele. Unul dintre ele era mai simplu. N-avea decât să-și lege batista de una din gratiile ferestrei și să se spânzure. Celălalt mijloc însemna să se prefacă doar că mănâncă și să se lase să moară de foame. Primul mijloc i se părut de nesuferit lui Dantes. De mic copil fusese deprins să-i fie silă de pirați oameni care sunt spânzurați de catargele corăbiilor. Spânzurătoarea îi se părea deci un fel de chin jositor, la care nu voia să se supună pe sine însuși. Se hotărât deci pentru cel de-al doilea mijloc și început să-l ducă la îndeplinire chiar din ziua aceea. Se scurseseră aproape patru ani de când trecuse rând pe rând de la o stare la alta. De la sfârșitul celui de-al doilea an, Dantes încetase să mai socotească zilele și pierduse din nou simțul timpului, cum îl mai pierduse și altădată înainte de venirea inspectorului. Dantes spusese, vreau să mor, și își alesese felul morții. Îl cercetase cu atenție și, de teamă să nu-și schimbe hotărârea, își jurase să moară folosindu-l. Când mi se va aduce hrana de dimineață și hrana de seară, își spuse el, am să le arunc pe fereastră și astfel au să creadă că am mâncat. Făcut după cum își făgăduise, de două ori pe zi, prin spărtura zăbrelită prin care nu putea zări decât cerul, își aruncă mâncarea mai întâi cu voioșie, apoi gânditor, apoi cu părere de rău. Ca să aibă puterea de a-și duce până la capăt cumplitul său plan, trebuie să-și amintească de jurământ. Dinții ascuțiți ai foamei făcură să-i se atrăgătoare la vedere și, plăcută la miros, hrana de care altădată îi era silă. Uneori, ținea câte o oră în mâini strachina cu mâncare, privind țintă bucata de carne putredă, peștele stricat sau pâinea neagră și mucedă. În el mai luptau încă ultimele instincte ale vieții, stăvilindu-i din când în când hotărârea. Atunci celula nu-i se mai părea atât de întunecată, starea lui se părea mai puțin deznădăjduită. Era încă tânăr, trebuia să aibă vreo 25-26 de ani și îi mai rămâneau de trăit aproape 50 de ani, adică de două ori cât trăise. În răgazul acesta a îndelungat câte nu se puteau întâmpla. Porțile puteau fi sparte, zidurile castelului dif sfărâmate, iar el s-ar fi putut să-și recapete libertatea. Atunci își apropia dinții de hrana pe care, ca un tantal ce se chinuia din proprie voință, și o depărta tot el de la gură. Dar își amintea de jurământ. Și ființa aceasta inimoasă se respecta prea mult ca să și-l poată călca Își nărui de ce astfel, cu strășnicie și fără milă, puțina viață care îi mai rămăsese Până când, într-o bună zi, nu mai avu putere să se ridice și să arunce mâncarea A doua zi nu mai vedea și abia dacă mai auzea Temnicerul îl crezu lovit de o boală grea, iar Dantes, nădăjdui într-o moarte apropiată Astfel se scurse întreaga zi. Edmond simțea cum îl cuprinde o amorțeală nedeslușită și totuși plăcută. Cârceii nervoși din stomachii se potoliseră, Arsurile setei nu-l mai chinuiau. Când închidea ochii, vedea nenumărate luminițe asemănătoare celor ce se văd noaptea pe terenurile mlăștinoase. Era amurgul ținutului necunoscut pe care îl numim moartea. Dar, pe neașteptate, pe la orele nouă seara, auzi o lovitură înăbușită în peretele lângă care zăcea. Atâtea ligioane spurcate făcuseră răzgomot în celulă, încât, încetul cu încetul, Edmond se obișnuise să nu se trezească din somn pentru atâta lucru. Dar, de data aceasta, fie pentru că simțurile îi erau exaltate din pricina foamei, fie pentru că zgomotul era într-adevăr mai puternic decât de obicei, fie pentru că în clipa supremă orice nimic capătă importanță, Edmond săltă capul ca să audă mai bine. Se auza un fel de hârjuit egal, care părea făcut fie de o gheară uriașă, fie de un dinte puternic, fie de apăsarea unei unelte oarecare pe bolovani. Deși slăbit, creierul tânărului fu izbit de ideea obișnuită și mereu prezentă în mintea deținuților, libertatea. Sfârjuitul se iscase atât de exact în clipa în care orice alt zgomot încetase pentru el, încât i se păru că Dumnezeu se arată în sfârșit milostiv față de suferințele lui și trimitea zgomotul acesta ca să-l facă să se oprească pe marginea mormântului deasupra căruia piciorul său călca clătinându-se. Cine putea ști dacă nu cumva una dintre ființele iubite la care se gândise atât de mult încât își tocise mintea? Nu se îngrija de el în clipa aceasta, încercând să micșoreze distanța cei de despărțea. Dar nu, Edmond se înșela fără îndoială, și totul nu putea fi decât unul din visele ce plutesc la poarta morții. Și totuși, Edmond asculta mereu. Zgomotul dura aproape trei ore, după care Edmond auzi un fel de prăbușire, apoi nu mai auzi nimic. Peste câteva ceasuri... Zgomotul reîncepu mai puternic și mai apropiat Edmond începuse să se intereseze de munca aceasta care îi ținea vărășie, Deodată intră temnicerul De aproape opt zile de când se hotărâse să moară și de patru zile de când începuse să-și execute planul Edmond nu-i mai spusese niciun cuvânt temnicerului Și nu-i răspunsese când acesta îl întrebase de ce boală crede că suferă Întorcându-i spatele când i se părea că îl privește cu prea multă atenție Dar astăzi temnicerul ar fi putut auzi zgomotul acela înnăbușit S-ar fi putut alarma I-ar fi putut pune capăt Zdruncinând astfel cine știe ce de La gândul căreia Dantes își simțea mai plăcute ultimele clipe Temnicerul îi aducea hrană Dantes se ridică pe pat și întărindu-și glasul Începu să vorbească despre fel de fel de lucruri, despre calitatea proastă a mâncării ce îi se aducea, despre frigul pătrunzător din carceră, îngăimând și bombănind, ca să aibă dreptul să strige mai tare și scoțându-l din răbdare pe temnicerul care tocmai în ziua aceea ceruse pentru deținutul bolnav supă și pâine proaspătă și care tocmai îi le adusese. Din fericire... Temnicerul își închipui că Dante e cuprins de delir. Îi puse mâncarea pe masa hodorogită unde o punea de obicei și plecă. Atunci, simțindu-se liber, Edmond reîncepu să asculte cu bucurie. Zgomotul devenise atât de lămurit, încât tânărul îl putea asculta acum fără nicio sforțare. Nici vorbă, își spuse el. Dacă zgomotul continuă, deși s-a luminat de ziua, Însemnează că vreun nenorocit de deținut, asemenea mie, caută să scape din închisoare. Oh, dacă aș fi lângă el, cum l-aș mai ajuta? Apoi un or mohorât intunecă întunecă dintr-o dată zorile speranței care răsăriseră în mintea sa obișnuită cu nenorocirile și neputând să se învețe din nou decât a nevoie cu bucuriile omenești. Îi trecuse prin minte că zgomotul ar putea fi făcut de vreun muncitor pus de către guvernator să repare vreo o daie din apropiere. N-ar fi fost greu să se încredințeze dacă e sau nu e așa. Dar cum să riște o întrebare? Sigur, n-ar fi fost mare lucru să aștepte sosirea temnicerului, să-l pună să asculte zgomotul și să vadă ce figură va face acesta auzindu-l. Dar, oferindu-și o asemenea satisfacție, nu însemna oare să trădeze interese prețioase pentru o satisfacție de o clipă? Din nefericire, capul lui Edmond, ca un clopot gol, era asurzit de zumzetul unei idei. Era atât de slăbit încât judecata îi plutea ca un abur și nu îi se putea strânge în jurul unui gând. Edmond nu văzuse decât un singur mijloc pentru a-și recăpăta limpezimea gândirii, și luciditatea judecății. Se întoarse spre supa încă fierbinte lăsată de temnicer, se ridică, merse clătinându-se până la masă, apucă strachina o duse la gură și sorbi zeama dinăuntrul ei, cuprins de o fericire nespusă. Atunci avut curajul să se oprească. Auzise că naufragiații au culeși din valuri, sfârșiți de foame, Mureau dacă înghițeau cu lăcomie o hrană prea substanțială. Edmond duse la buze pâinea, apoi o lăsă pe masă și se reîntoarse în pat. Acum nu mai voia să moară. Curând, simți că îi se limpezește creierul. Toate ideile, nedeslușite și aproape insezizabile până atunci, își reloară locul pe minunata tablă de șah, unde un singur pătrat e de ajuns ca să statornicească superioritatea omului asupra animalelor. Și el putut să gândească și să-și întărească gândirea prin judecată. Atunci își spuse, trebuie să fac încercarea, dar fără să primejduiesc pe nimeni. Dacă lucrează un muncitor oarecare, n-am decât să bat în perete și el se va opri îndată, și va încerca să ghicească cine bate și de ce bate. Dar fiindcă munca lui e nu numai legală, dar și comandată, o va reîncepe curând. Iar dacă din potrivă e un deținut, atunci zgomotul făcut de mine îl va înspăimânta. Se va teme să nu fie descoperit. Își va înceta munca și nu va reîncepe decât seara, când va crede că toată lumea s-a culcat și doarme. Edmond se ridică îndată. Acum picioarele nu-i mai tremurau și ochii nu-i mai vedeau tot felul de stele. Se îndreptă spre un ungher al celulei, desprinse o piatră slăbită de umezeală și lovi în perete în locul unde sunetul se auzea mai bine. Lovi de trei ori. De la prima lovitură, zgomotul încetă ca prin farmec. Edmond ascultă cu încordare. Se scurse o oră, apoi două, și nu se mai auzi niciun zgomot. Edmond scase dincolo de perete o tăcere de plină. Cu inima plină de nădești, Edmond înghiții câteva înbucături de pâine, sorbi câteva guri de apă și, mulțumită firii sănătoase cu care îl înzestrase natura, se simțea aproape la fel de bine ca înainte. Tăcerea dură întreaga zi. Noaptea veni fără ca zgomotul să reînceapă. E un deținut, își spuse Edmond, beat de fericire. Din clipa aceea, mintea îi se înflăcără. Viața îi reveni valnică. Noaptea se scurse fără să mai audă niciun fel de zgomot. În noaptea aceea, Edmond nu închise ochii. Se făcu ziua. Temnicerul intră aducându-i hrană. Edmond mâncase tot ce îi se adusese cu o zi înainte, înghițit cu poftă și hrana adusă acum, trăgând mereu cu urechea spre zgomotul care nu se mai auzea, tremurând la gândul că poate s-a oprit pentru totdeauna. Făcu zece sau douăsprezece leghe plimbându-se prin cameră, clătina ore întregi zăbrelele de fier ale ferestruicii, redobândindu-și elasticitatea și vigoarea membrelor printr-un exercițiu de care se dezvățase de multă vreme, pregătindu-se în sfârșit să dea piept cu soarta cel aștepta, așa cum face un luptător când, ungându-și trupul cu ulei și întinzându-și brațele, se pregătește să intre în arenă. În răstimpurile acestei activități înfrigurate, Edmond asculta dacă nu cumva zgomotul se aude iar. Prudența deținutului aceluia care nu ghicise că fusese tulburat în munca sa de eliberare de către un alt deținut, la fel de grăbit să-și recapete libertatea ca și el, îl scotea din sărite. Se scurseră astfel trei zile întregi, adică șaptezeci și două de ore ucigătoare, numărate minut cu minut. În sfârșit. Într-o seară, după ce temnicerul își făcuse ultima vizită pe când Dantes își lipise pentru a suta oară urechea de zid, îi se păru că o zguduitură abia simțită îi răsună înăbușit în capul sprijinit de pietrele mute. Dantes se trase înapoi ca să-și liniștească creierul zguduit, făcut de câteva ori în conjurul celulei și își apoi urechea de perete în același loc. De partea cealaltă se lucra, nu mai încăpea nicio îndoială în privința asta Deținutul, dându-și seama de pericolul acțiunii sale, începuse alta și nici vorbă că pentru a-și putea continua munca mai în siguranță, înlocuise de alta cu o pârghie Încurajat de această descoperire, Edmond hotărâ să-i vină în ajutor neobositului muncitor Începu prin a-și muta patul, înapoi a căruia îi se părea că se desfășoară acțiunea de eliberare și căuta vreun obiect ca să poată scrijeli zidul, să dărâme molozul umed și să desprindă o piatră. Nu găsi însă nimic. N-avea nici cuțit și nici altă unealtă tăioasă. Doar zăbrelele erau de fier și Dantes putuse de multe ori să se convingă că erau atât de bine înțepenite Încât nici nu merita să încerce să le clintească În celulă nu exista altceva în afară de pat De un scaun, o masă, o găleată și un urcior Patul avea încheieturi de fier Dar ele erau fixate în lemn prin șuruburi Ca să desfacă șuruburile și să scoate bucățile de fier I-ar fi trebuit neapărat o șurubelniță Masa și scaunul nu aveau nimic din metal Găleata avusese pe vremuri un mâner, dar fusese luat. Nu-i mai rămăsese lui Dantez decât o cale, să spargă urciorul și să folosească bucățile de gresie ascuțită. Fără să stea pe gânduri, trânti dolez pe de urciorul care se făcu îndări. Dantes Dantez alese două sau trei cioburi ascuțitele ascunse în paiele așternutului și lăsă celelalte resturi împrăștiate pe jos. Spargerea urciorului s-ar fi putut întâmpla în mod firesc, așa că n-avea de ce să se neliniștească în privința aceasta. Edmond a avut putința să lucreze întreaga noapte, dar în întuneric treaba mergea a nevoie, fiindcă trebuia să muncească bășbăind. Curând își dădu seama că unealta sa primitivă întâlnise o agresie mai tare. Atunci își împinse patul la loc și așteptă să se lumineze de ziua. Odată cu nădejdea îi revenise și răbdarea. Toată noaptea Edmon ascultă și auzi cum săpătorul necunoscut își continua munca pământeană. Când se făcu ziua, temnicerul intră în carceră. Dantes îi spuse că în ajun, vrând să bea apă, urciorul îi scăpase din mână și se spărsese. Temnicerul plecă bombănind după un urcior nou, fără să se ostenească măcar să ia cioburile cu el După câteva clipe se reîntoarse, îi ceru deținutului să fie mai cu băgare de seamă, apoi plecă De data aceasta Dante s-ascultă cu o bucurie de nedescris lui și care se încuia Altădată, zgomotul acesta îi seca inima Ascultă călcătura pașilor ce se depărtau, apoi când nu mai auzi, se repezi să-și mute culcușul din loc și, la lumina slabă a celor câteva raze care pătrundeau în celulă, putu să vadă ce muncă zadarnică făcuse în timpul nopții, când râcâise piatra în loc să în tencuiala din jurul ei. Din pricina umezelii tencuiala devenise sfărâmicioasă. Dantes trăsări de bucurie văzând-o că se desface în bucăți. E drept că bucățile acestea erau extrem de mărunte, totuși, după o jumătate de ceas, el scosese aproape un pum de molos. Calculând exact, un matematician ar fi putut spune că după vreo 2 ani de muncă asemănătoare și, presupunând că nu întâlnea nicio piatră în cale, ar fi putut săpa un tunel de 66 de cm pătrați și adânc de 660. Dantes se mustrea atunci că nu-și folosise pentru munca aceasta lungile ceasuri scurse unul după altul, tot mai a nevoie, și că și le pierduse sperând, rugându-se și deznădăjduind. Timp de șase ani, cât stătuse închis în celulă, ce muncă ar fi putut duce la capăt oricât de încet s-ar fi mișcat? Gândul acesta îl înflăcără din nou. Peste trei zile, ferindu-se cu nespusă grijă să nu fie surprins, Reuși să înlăture toată tencuiala și să dezgolească piatra. Zidul era făcut din bolovan ciopliți, întăriți pe alocuri cu lespezi. O astfel de lespede dezghiocasă Edmond și acum trebuia să o clintească din alveola ei. Încerca să o scoată cu unghiile, dar unghiile nu-i fură de ajuns. Și cioburile urciorului vârâte prin crăpături se frânseră când dantez voi să le folosească drept pârghii. După un ceas de încercări zadarnice, Edmond se ridică neliniștit cu fruntea brobonită de sudoare. Fusese astfel oprit de la început și silit să aștepte, neputincios și nefolositor, ca să facă totul vecinul care la rândul lui putea obosi și el? Atunci îl străfulgeră o idee. Dantes rămase în picioare surâzător. Fruntea sudată îi se uscă singură. Temnicerul îi aducea în fiecare dimineață supa într-o gamelă de tablă. Tot în ea se mai găsea și supa unui alt deținut, căci Dantes băgase de seamă că gamela era când plină cu vârf, când pe jumătate goală, după cum temnicerul începea împărțirea hranei, fie cu el, fie cu celălalt deținut. Gamela avea un mâner de fier. La mânerul acesta râvnea Dantes și ar fi dat pentru el dacă i s-ar fi cerut zece ani din viață. Temnicerul vărsa conținutul gamelei în strachina lui Dantes. După ce și mânca supa cu o lingură de lemn, Dantes spăla strachina și o folosea astfel în fiecare zi. În seara aceea, Dantes puse strachina jos, la jumătatea drumului între ușă și masă. Intrând, temnicerul călcă peste ea și o făcu fărâme. Nici vorbă că nu-l putea învinovăți pe Dantes pentru spargerea strachinei. E adevărat că el greșise lăsând strachina pe jos, dar nici temnicerul nu se uitase unde călca. Temnicerul se mulțumi doar să bombăne. Apoi se uită după vreun vas în care să poată pune supa, dar nu găsi nimic, fiindcă în afară de strachina spartă, Dantes nu mai avea altceva. Lasă gamela," spuse Dantes. Ai să mâine, când îmi vei aduce mâncarea." Sfatul acesta se potrivi cu lenevie a temnicerului. Așa nu va mai fi nevoit să tot urce și să coboare. Și lăsă gamela. Dantes, tre de bucurie. De data aceasta, înghiții la repezeală supa și carnea, care, după o la din închisori, i-a adusă odată cu ea. Apoi, după ce așteptă un ceas ca să se asigure că temnicerul nu s-a răzgândit, Dă dupatul la o parte, apucă gamela, vârâ capătul mânerului între lespedea dezgolită și bolovanii de lângă ea și începu să clatine O legănare ușoară îi dovedi curând că e pe calea cea bună Într-adevăr, după un ceas, piatra era scoasă din zidul unde lăsase un gol cu diametrul de aproape 50 de centimetri Dantes strânse cu grijă toată tencuiala, o duse în colțurile celulei scormoni cu un cioc de urcior țărâna și acoperi molozul cu pământ. Apoi, voind să folosească pe deplin noaptea aceasta în care întâmplarea, sau mai bine zis, savanta combinație plănuită de el îi pusese la îndemână o unealtă atât de prețioasă, continuă să sape cu un verșunare. În zori, vâră piatra la locul ei, împinse patul lângă perete și se culcă. Dejunul era compus din pâine și apă, Temnicerul intră și-i puse pâinea pe masă. Ce se aude? Mi-a dus o strachină nouă?" întrebă Dantes. Nici gând," răspunse temnicerul. Ești un sparge tot. Ai spart urciorul și mai ai făcut și pe mine să-ți fac praf strachina. Dacă toți deținuții ar face atâtea pagube, stăpunirea n-ar mai scoate-o la capăt. Îți las gamela și-ți vărs supa în ea. Așa poate că n-ai să-ți mai fărăm gospodăria." Dantes își înălță ochii spre cer și își împreună mâinile pe sub pătură. Bucata de fier care îi rămânea iscă în inimă un avânt de recunoștință îndreptat spre cer, mai puternic decât îi iscaseră în trecut cele mai mari bunuri care îi fusese rădăruite. Numai că își dăduse seama de un lucru. De când începuse el să lucreze... Celălalt deținut nu mai lucra Dar asta nu era un motiv să-l oprească din drum Dacă vecinul nu venea, avea să se ducă Dantes la el Muncit toată ziua fără răgaz Datorită noii sale unelte, scoase până seara din zid Peste zece pumn de fărâme de piatră molos și ciment Când sosi ora vizitei temnicerului Îndreptă cât putu mai bine mânerul îndoit al gamelei și puse vasul la locul obișnuit. Temnicerul îi vărsă rația de supă și carne, sau mai bine zis, de supă și pește, căci ziua aceea era o zi de post și de trei ori pe săptămână deținuții erau ținuți să postească. Faptul acesta ar fi putut ajuta la socotirea timpului, dacă Dantes n-ar fi lepădat de mult asemenea socoteli. După ce-i turnă supa, temnicerul și. De data aceasta, Dantes vrut să se convingă dacă vecinul său își contenise cu adevărat lucrul. Ascultă! Era liniște ca în timpul celor trei zile când munca fusese întreruptă. Dante oftă. Se vedea cât de colo că vecinul nu are încredere în el. Totuși nu se descurajă și continuă să lucreze toată noaptea. Dar după două sau trei ore de muncă, dădu peste o piedică. Fierul nu mai pătrundea, ci aluneca peste o suprafață netedă. Dantes pipăi piedica și-și dădu seama că nimerise într-o grindă. Grinda aceasta străbătea sau, mai bine zis, înfunda scobitura începută de Dantes. Acum trebuia să sape fie deasupra, fie de subtul ei. Bietul tânăr nu se gândise la asemenea piedici. Doamne, Doamne, strigă el, doar te-am rugat atâta încât nădăjduiam că mai auzit. Doamne, după ce mi-ai răpit libertatea vieții, după ce mi-ai răpit liniștea morții, Tu care m-ai rechemat la viață, fieți milă de mine, nu mă lăsa să pier în deznădejde. Cine vorbește despre Dumnezeu și despre deznădejde la oaltă? Se auzi un glas care părea că vine de sub pământ. Glasul acesta înăbușit de întuneric, i se părul lui dantesc răsună într-un mormânt. Tânărul simți cum îi se zbărlește părul de spaimă și îi se dădu înapoi, târându-se pe genunchi. Aud un glas omenesc, băigui el. De patru sau de cinci ani, Edmond nu mai auzise decât glasul temnicerului și, pentru deținut, Temnicerul nu e un om, ci o ușă vie adăugată la ușa de stejar a temniței, o gratie de carne adăugată la gratiile de fier." În numele cerului," strigă Dantes, tu care mi-ai vorbit, vorbește mincă, deși glasul tău mă umple de spaimă. Cine ești?" Dar tu cine ești?" întrebă vocea. Un deținut nefericit," urmă Dantes, care răspundea din toată inima. De ce ne-am iești? Francez, cum te cheamă? Edmond Dantes, ce meserie ai? Marinar, de cât timp ești aici? De la 28 februarie 1815. Ce crimă ai săvârșit? Sunt nevinovat. Dar de ce ești învinovățit?" Se spune că aș fi conspirat pentru reîntoarcerea împăratului. Cum? Pentru reîntoarcerea împăratului? Așadar, împăratul și-a pierdut tronul?" A abdicat la Fontainebleau în 1814 și a fost trimis pe insula Elba. Dar, dumneata, de cât timp ești aici, dacă nu știi toate astea?" Din 1811." Dantes se cutremură. Omul acela stătuse în închisoare cu patru ani mai mult decât el. Bine, nu mai săpa," spuse glasul, Vorbind în grabă, ea spune la ce înălțime se găsește scobitura pe care ai făcut-o? E chiar la înălțimea podelei. Și cum ai ascuns-o? O acoperă patul. De când ești închis, ți-a fost vreodată mutat patul din loc? Niciodată. Și unde duce odaia ta? Într-un coridor. Și coridorul? Răspunde în curte. Vai... Șopti glasul. Doamne, ce s-a întâmplat?" strigă Dantes. Nimic altceva decât că m-am înșelat, că m-a amăgit imperfecția desenelor mele, că lipsa unui compas m-a pierdut, că o liniuță greșită pe planul meu a însemnat în realitate o greșeală de aproape cinci metri și că am luat drept zidul fortăreței peretele pe care l-ai scobit. Atunci ar fi însemnat să ajungi la mare. Chiar asta voiam." Și dacă ai fi izbutit, aș fi notat. Aș fi ajuns pe una din insulele ce împrejmuiesc castelul Dif, fie pe insula Dom, fie pe insula Tibul, fie pe țărm, și atunci aș fi fost salvat." Ai fi avut putere să înnoți până acolo? Dumnezeu mi-ar fi dat puteri. Dar acum totul e pierdut." Totul? Da." Astupă scobitura cu grijă, nu mai lucra. Nu te mai gândi la nimic și așteaptă vești de la mine. Măcar spune-mi, măcar spunem cine ești." Sunt... sunt numărul 27." N-ai încredere în mine?" întrebă Dantes. I se păru că aude un râs amarnic, străbătând bolta și înălțându-se până la el." Sunt un bun creștin!" strigă Dantes, ghicind din instinct că omul acela are de gând să-l părăsească. Îți jur pe Hristos că mai curând m-aș lăsa ucis decât să le spun adevărul călăilor mei și ai dumitale, Dar în numele cerului nu mă părăsi! Lasă-mă să-ți aud glasul, altfel îți jur, fiindcă am ajuns la capătul puterii, am să-mi fărâm de ziduri și vei avea pe conștiință moartea mea." Câți ani ai? Vocea ta apare de om tânăr." nu mai știu vârsta, pentru că de când sunt aici n-am mai socotit ani. Știu doar că mergeam pe 19 ani când am fost arestat, la 28 februarie 1815." Încă n-are 26 de ani împliniți," murmură vocea. Haide, la vârsta asta nu poate fi trădător." O, nu, nu, îți jur," repetă Dante's. Ți-am spus și o spun din nou că mai bine m-aș lăsa tăiat în bucăți decât să te trădezi. Ai făcut bine că mi-ai vorbit și că m-ai rugat. Aveam de gând să-mi fac un plan nou și să mă depărtez de tine. Dar tinerețea ta mă liniștește. Am să viu la tine, așteaptă-mă. Când ai să vii? Trebuie să chipzuiesc ce putem face. Lasă-mă să-ți dau eu semnalul. Dar n-ai să mă părăsești. N-ai să mă lași singur? Ai să vii la mine sau ai să-mi dai voie să viu eu la dumnata? O să fugim împreună și dacă nu o să putem fugi, o să ne vorbim unul altuia despre cei pe care îi iubim. Și dumnata trebuie că iubești pe cineva. Sunt singur pe lume. Atunci mă vei iubi pe mine. Dacă ești tânăr, îți voi fi tovarăș. Dacă ești bătrân, voi deveni fiul dumitale. Am și eu un tată. Dacă mai trăiește, trebuie să aibă vreo șaptezeci de ani. Îl iubeam pe el și mai iubeam o fată numită Mercedes. Tata, sunt sigur că nu m-a uitat, dar ea, Dumnezeu știe dacă se mai gândește la mine. Am să te iubesc așa cum îl iubeam pe tata." Bine," spuse deținutul, pe mâine." Aceste câteva cuvinte fură rostite cu un ton care îl convinse pe Dante's. Nu ceru mai multe, se ridică strânse cu aceeași grijă ca și până atunci fărâmele scoase din zid și împinse patul la perete Din clipa aceea, Dantes se lăsă cu totul năpădit de fericirea lui Fără îndoială că n-avea să mai rămână singur, ba poate chiar va putea să evadeze În cel mai rău caz, dacă avea să rămână închis se alegea cu un tovară, iar captivitatea împărțită cu cineva nu e decât pe jumătate captivitate. Lacrimile versate în comun sunt aproape rugăciuni, și rugăciunile făcute în doi sunt aproape izbăviri. Cât ținu ziua? Dante s-umblă de colo-colo prin celulă cu inima năpădită de bucurie. Din când în când, bucuria aceasta îl înăbușea. Atunci, se așeza pe pat și-și apăsa pieptul cu mâinile. La cel mai slab zgomot pe care-l auzea în coridor, dădea fuga spre ușă. Odată sau de două ori, teama de a nu fi despărțit de omul pe care nici nu-l cunoștea măcar și pe care îl și iubea ca pe un prieten, îi străbătu creierul. Atunci se hotără. Când temnicerul îi va da patul la o parte și se va pleca pentru a cerceta văgăuna, îi va zdrobi capul cu lespedea pe care stătea urciorul. Știa bine că după aceea avea să fie osândit la moarte. Dar nu se afla oare pe punctul de a muri din pricina urâtului și a deznădejdiei în clipa când zgomotul miraculos îl readusese la viață? Seara când temnicerul intră, Dante să rămase în pat. De acolo îi se părea că poate să păzească mai bine tunelul neterminat. Se uita lung și cu o privire atât de ciudată la oaspetele nepoftit, încât acesta bombăni. Ia, ascultă! Nu cumva ai de gând să nebunești iar!" Dantes nu-i răspunse de teamă ca emoția să nu facă să-i tremure glasul și să-l trădeze. Temnicerul ieși clătinând din cap. Când se înoptă, Dantes crezu că vecinul său va folosi tăcerea și întunericul ca să-i poată vorbi. Dar se înșela Noaptea trecut fără ca vreun zgomot să răspundă așteptării în a tânărului Dimineața însă, după vizita temnicerului, pe când Dantez depărta patul de lângă zid Auzi trei lovituri în perete bătute la răstimpuri egale Se repezi între acolo și în genunche Dumneata ești?" spuse el Iată-mă!" A plecat temnicerul?" întrebă glasul Da!" răspunse Dantes. Nu o să se mai întoarcă decât de seară. Avem douăsprezece ore de libertate." Atunci pot să fac ce trebuie?" Da, da, chiar acum, te rog." Și îndată bucata de pământ pe care Dantes, pe jumătate intrat în văgăună, își sprijinea mâinile, că se mișcă sub el. Tânărul se dădu repede înapoi în timp ce un morman de țărână și de pietre desprinse se rostogolea în groapa care se deschise sub scobitura făcută de el. Atunci, din fundul gropii acelei întunecate și atât de adânci încât nu-i putea măsura sfârșitul, se ivi un cap, apoi umerii și în sfârșit un om întreg care se strecură cu destulă vioiciune prin scobitura peretelui. Capitolul 16. Un savant italian Dantes își strânse în brațe noul prieten a așteptat atâta vreme și cu atâta nerăbdare și îl trase spre fereastră pentru ca slaba lumină ce pătrundea în carceră să-l lumineze pe de întregul. Noul venit era un bărbat mărunțel cu părul albit mai mult de necazuri decât din pricina vârstei, cu ochi pătrunzători, acoperiți de sprâncene stufoase și sure, cu barba încă neagră coborându-i până pe piept. Slăbiciunea chipului său brăzdat de riduri adânci, linia a trăsăturilor sale alese, vedea un om obișnuit mai mult să gândească decât să facă o muncă fizică. Fruntea era acoperită de sudoare. Cât despre veșmintele lui, era cu neputință să-ți dai seama cum ar fi fost pe vremuri, căci atârnau în zdrențe. Omul părea să aibă cel puțin cinzeci și cinci de ani deși o oarecare vioiciune a mișcărilor sale vedea că ar fi putut să aibă poate mai puțini ani decât îi adăugase îndelungata lui captivitate. El primi cu plăcere semnele de entuziasm ale tânărului. Pentru o clipă, sufletul său înghețat fu pe cale de a se încălzi și de a se topi la atingerea sufletului înflăcărat a lui Dantes. Îi mulțumi acestuia destul de călduros pentru prietenia arătată, Deși îl mâhnea nespus de mult faptul că dăduse tot peste o celulă, acolo unde credea că va găsi libertatea.